Avui és el cinquè dia d'aquesta tercera setmana, avui és dimarts. I si vols, aquest vespre en directe ens podrem veure, en cas de que estiguis fent el curs durant el mes de març del 2021, aquest vespre ens podrem veure en directe a la sessió online i si no, no et preocupis perquè estarà indiferit. Estàs en, aquesta, en aquest entrenament de... Gestió de l'estrès i del malestar emocional on simplement explico tècniques mil·lenàries explicades amb el llenguatge del segle XXI. Avui, aquesta setmana, ens estem centrant molt en una idea clau, una doble idea clau. Per una banda, centrar-nos en la nostra realitat, en allò que sí depèn de nosaltres. I en una altra, que és molt important, que és desmascarar una sèrie de veus que s'han disfressat com si fossin la nostra consciència, com si fossin amigues nostres, però que en realitat ens maltracten, són cruels, i això... això... I, I han de ser... han de ser desenmascarades, han de ser posades en dubte. I avui, precisament, abordarem aquest punt. Mira, hi ha una veu que no sé si tu la tindràs, eh? no la té tothom però la tenen moltes persones i encara tenen moltes persones m'ha semblat molt important fer un, un àudio d'aquest tema perquè a partir d'avui estiguis al cas i és que a vegades les nostres veus ens obliguen a dir sempre que sí a vegades les nostres veus ens obliguen a dir sempre sí i ens obliguen a dir sí perquè ens diuen que si nosaltres diguéssim no, seríem dolents, seríem dolentes. I tenim prohibida la paraula no. Ens sembla que quan diem que no som cruels, que quan diem que no som males persones. I jo voldria fer-te una reflexió que és la següent. Mentre tu no sàpigues dir que no, el teu sí no val res. Mentre tu no siguis capaç de dir no, el teu sí és absolutament mancat de valor, perquè si tu no pots dir que no, l'única cosa que pots dir és sí. I no ho fas per lliure voluntat, ho fas de forma automàtica, com si fos un ninot, com si fossis una, ti, fos una titella, un programa informàtic que quan apretes la tecla A, al teclat, apareix la A a la pantalla. Automatisme pur i dur. I jo que vegis que a vegades, no sé si serà el teu cas, dins de nostra hi ha una veu que ens diu que nosaltres no podem dir que no, que hem de ser bones persones. I dins nostra aquesta veu ens diu que hem de dir que sí, que hem de ser amables. I això és mentida. Perquè hi han molts sis que fan mal. Hi ha molts sis que són cruels. Hi ha molts sis que generen dolor. Així que aquests sis haurien de convertir-se en no. Posaré un exemple molt senzill. Imagina't que hi ha un bebè que pot, vol posar els dits dintre d'un endoll. O encara pitjor, mira, que vol llapar l'endoll. És un bebè petitet i plora i diu Ei, ai, «Vull xupar l'endoll, és com un pallasso, mira, té un ullets, jo vull xupar-li, li vull donar un batonet a l'endoll». Què li diràs? Que no. Li diràs que no. Perquè si li dius que sí, li farà molt de mal. Si li dius que sí, l'estàs perjudicat, el teu no serà, una, o serà un no d'amor. I això és el que vull que recuperis. Vull que recuperis el no d'amor. Perquè hi ha moltes vegades que les persones els diem que sí. I quan els diem que sí, les estem invitant a que abusin de nosaltres. Les estem invitant a que no es responsabilitzin de les seves tasques. Les estem invitant a que fugin de les seves... De les, de, de les seves responsabilitats. A vegades jo no me n'adono, no però quan dic que sí hi ha una persona i evito que aquesta persona actui dintre de la seva realitat, jo estic assumint una realitat que no en correspon i l'estic perjudicant. Vull que... Quan dintre teu aparegui una veu que digui no pots dir no, digues que sí, digues que sí, sigues bona, sigues bo, digues que sí. Dintre teu diguis, para't un moment amor meu, para estimada veu, para. Li diré que sí, si això és el millor per ella i per mi. Però li diré que no, si això és el millor per ella o per mi. Perquè hi ha nos que som d'amor. Llavors abans de dir un sí o un no, planteja't. Quines conseqüències té aquest sí? Quines conseqüències té aquest no? Li faré bé a aquesta persona i em faré bé a mi? O la convertiré en dependent? La convertiré en una persona que no responsabilitza de les seves accions? La convertiré en una persona que creu que jo sóc la seva esclava? Que jo estic aquí per complir la seva voluntat? O... no ho sé... I un cop que hagués decidit, un cop que hagués vist què és el que és millor, tindràs o un no d'amor o un sí d'amor. Hauràs descobert que hi ha una veu que és una falsa amiga que moltes vegades et prohibeix dir no. Llavors, amb tendresa, quan vegis que aquesta veu està, està dient digue-li sí, digue sí, digue que sí, digue -li, digue li que sí, digue que sí. I tu veus que el sí no és adequat, mires cap endintre, abraças aquesta veu i en calma dius no, no et puc ajudar, no, no puc. Perquè si et digues que sí no et seria útil ni per tu ni per mi. Bé, en realitat no cal que li diguis això, no cal que et justifiquis, simplement dius, mira, no puc i ja està. Has de recuperar el no, perquè quan recuperis el no, el teu sí tindrà valor. I has de veure que a vegades molts de nosaltres tenim una veu interior que és una falsa amiga nostra, que es fa passar per la consciència que ens diu que no tenim dret a dir que no, i sí tens dret a dir que no tens dret de dir que no quan aquest no et beneficia a tu i beneficia als altres així que abraça aquesta veu i digues no quan hagis de dir no i digues sí quan hagis de dir sí, i si la veu et diu ets culpable, ets dolenta ets dolent, perquè has dit que no li somrius i li dius no amor meu no era un no Plei amor